<تصفيق> سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى وصبآ و الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وَعَمِلَ صَعَلِحًا فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پر انی سبق که اغاتم نیامت دا اغاتو نیامتونو نا چکم پاولینی خطاب کی ذکر کی دا چ کلا غ میدان ته کې د ووبو مطالبه وکاو نو الله پاک موسی عليه السلام ته وي چې امسا ساسرا کان وها او داغه نه دوله سینیر را روانه شوی او چونګی دا د قوم چې دی موسی عليه السلام له تکلیف نو رسول نه د بروټی ناز میده دا به خوخه واجی موسی عليه السلام په لرزانی نو مونږ به بيغه ميو نو کله چې د وبو مطالبه حل شوه او الله باغو به ځکان نه راوېستې نو بیا موسی عليه السلام لا جړګي او نانواد شروع کې چې مونږ د مرزان او دالوغان یې روښنو شوړې سهار شي او ماخام شي بغیر د دینه بل سنشته ته د الله نه وګواړا چموږ له د زمکو ترکاریا مروباشي بادرنګونه راړي رروباشي اوغه موږ وخرو وګ په کار ده پیاس په کار دی دال په کار دی موسی عليه السلام ورته دا معمولي غو نه خوراک تاسو دا به تر جنتی خوراک مقابله کې اخري خدا چې تاسو دوم را شوق دی نه خار د لاړ شي تاسو الله ال دا ټول صدر کوي دوی مذاب ذکر کو عذاب نازل شو ذلت او بساوب ده نشکرای اوس نننې سبق کې دا کوم آیات چی تلاوت شو دا د اولنی خطاب اخیری آیات ته او په دې کې تته ما ټول خلاصه دې خطاب را جمع کای چې د عمر احسانات موکل پتا سو باندې باوجود د دینه ک تاسو ایمان راړو نو زب تاسو اخیری ژوندګي خسته کم د اخیری زندګۍ خستګې دود لپاره او د عمل د قبلې دود لپاره شرایط ذکر کړي یو ایمان ذکر کړي او د آیات کې لفظی ایمان د ځل راړي یو ور اول سر کې و ان الذين امنوا هغه کسان چې ایمان لرول دي يهوديان دي نسوارا دي د ایبراهيم عليه السلام قوم دې من امنه بالله د شي دا غچانه چې ایمان په الله انسان سوچ کبره وته چې اولی وته ایمان والو وي او بیا وایي چې شي دا غچانه چې ایمان راوړی ولی دوزر لفظ ایمان راړو دو جواب دی اوولانه جواب ان الذين امنوا مراد اغه مؤمنان دي چې په خوانو دینونو باندې ایمان وروړو تورات انجیل زبور یا اصل صحائف یو لاکھ سری زره پیغمبران مخکینو کې چې کمې منل به اغه تابعدارو یا يهودي یا نسوارا دي یا صهابين دي شې د اغه ځانه چې امنه بالله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راړي نو یوخدالفظ دو ځله یو دی په ذکر شوی دی څخه بخوانیو مدونو کې د ایمان ده او اوس بدی اومد کې ایمان راړلو دا سړی کامیاب ده کې اوسړه وای ملک اوس دور کې تاسو ګورئ لکه په دی اروپي ملکونو کې کرسټین سیوا دي هغه وای چې زمونږ دین عیسايت دا کامل دین ده الان کې د اسلام په نزول باندې د اسلام پر اطلو باندې تمام اډیان بخوانی چې د هر پیغمبر دینو عليه الصلاه والسلام هغه ټول منسوخ شوي دي کله موسی عليه السلام تورات ده کله عيسى عليه السلام انجیل ده کله داوود عليه السلام زبور ده او یا هغه څلصحائف چې په مخ پیغمبرانو باندې نازل شوي دي په هغه دمر ایمان لازمی دي چې او د الله کتابونو الله را لګل دي بس د دینه لکه اغرزماته له درس کی ویلیو چې نبی علیہ السلام تاسو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د تورات سپانه لستي تلاوت وکولو پانه ورته ملاو شو او چې وکته کی تورات لیکل شو اغه وی نو د حدیث پهاتګه راځي د نبی علیہ السلام مخ د انار په تکسور شو د غسینا جهلت عمر, عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا چې بدی کوالو چې لکه ستاسو د عمل نبی علی السلام خپه دی نو ځکه عمر رضی اللہ تعالی عنہ زو خط تورات له لمبا د الله کتاب دی نبی علی السلام ورته وی لو کان موسی حیا کو اوس موسی علی السلام جون دیوه نو اغه تبم الله حکم کړو چې د محمد صلی الله علی السلام تابع داری کوو تورات بګی چاروسته تب قرآن لولي مؤمن بالله دا هغه چانه جي ايمان راړي په الله باندې نو بخوانی دینو نه منسوخ شو اوس مونږه خبره زمونږ د ایمانياتونه دا چې د آدم شفیع الله میواله تر محمد رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم پوری د سوه زر قالو دا, قال دا سلسله چې دروستو هدايت چشمہ د ادم علی السلام نشو روشیو او بمحمد عربی صلی الله علیه وسلم باندې ادریدا دا ټوله برحق او بدی زمو ایمان دی مونږ بدوایو کې ابراهیم علی السلام دی کې ادریس علی السلام دی که صالح علی السلام دی کې هود علی السلام دی کم شپږش انبیای له مسلمان چې قران ذکر کړي قران مجید کې تقریبا د شپږش تو یا د اوش تو پیغمبرانو ذکر دي چې د عربو مون قرآن راغستنی او د دینه الاوات کوم چې مشهور روایت کی یو لاک سړي لري زړه کوم زیات پیغمبران دي دا ټول مون د پارا قابل احترام دي او زمون ایمان دي چې د الله استادیو او الله را دي ګلو د قوم درش ته هدايت ده پارا خدای دې ټول سلسله په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بنکا لگا زنانه امبل جوړې هار جوړې د یا یاکوت او مرجان او هیرې جواهرات پکې ستن ستنګي یو یو مړې پیری او اغې یو یو مړې روانې را روانې تر دی چې هغه د غلیب ناب باندې برابر شي اخیره کې بګي غټه ولورګي او یې هار مکمل شو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هار او غټه دا ہار دا ټول حرب مکمل شو دے د دین رسول بدیګه د بلی مری زای نشته دے ازګه د الله نبی وای ز اخیری پیغمبر ما زمان رسول پیغمبر نشته او دا د ایمانیتو ندی یا دوه دو موجه موندا وی دوه موجه داده دا چې د دا اول ایمان نه ایمان په خلبانه مراد ده که سره وی مسلمان مسلمان ما او د دویم ایمان نه مراد دزړه دے اقرار باللسان او بالقلب بالقللب پله اقرار او ر تصدق دی ته ایمان وي. نو د لومبی ان لین عامو کسان چې پخله ایمان روړی دی. او ی غودیاندي او سورادي او سوابدي شي د چا نه آم نه الله چې د زونه پله ایمان راړي مس حال شوه. الله فرما ان لین آمو یقین هغه کسان چې غې ایمان روړی دی په خلباندي. لکه هر څه دی وای کې نا چې د الله نه کېدو یګینو د مخلوق نه د نه کېدو الله رب العزت هر څه کولې شي مخلوق قسم نشي کولی الله د اسباب محتاج نه د مخلوق محتاج دي د اسبابو لکه څنګه اسباب څه دی اوس نو محتاج یو رڼا نو رڼا ته پر لايت ضروري دي لید د پاور بیا د بجلی کنیکشن ضروری ده بیا د دې کولاولو بندولو لا ضروری ده بیا د دې بجلی راډولر میټر ضروری ده او د دا میټر د دا پاور ټرانسفورمر ضروری ده او د ټرانسفورمر د پاور ګریډ ضروری ده خو الله هغه ذات ته چې دا ټول سیستم بغير دا اسبابونه چلی نو وروګیږي نګری سټیشن شته نه میټر شته او نه س سبق مې راخي جي وسر استور راخي جي ټول لا کنکشن الله ور کړي دي ولک زجن السما الله اي ما اسمان خس لکړه دي بزینت القواقب د استور په هاي اسمان دي ما په ډیکوریشن لیټونه لګولي لکه مونږ سیلنګ ګول لیټونه پکې لګو ما اسمان کې الله سیلنګ کړی دي لیټونه یې پکې لګولي دي څه تیز بلي کی, کی سلو بیا اوس تو سمرم ستړې خد انور برانا کې تا خووب نه درځي د انور رڼا دا نتا دا خووب نه درځي اغه سترګې ستاب لري خي او شپه به آرام د باره پیدا کړي د نس بوومای کې سمر د سوار لس مې ونی ني او تا بار کړه تشورې له پروتې نو اغا پا تا پتا بوشکیګ نه والکمر نورا الله او ما پس بوومای کې خو ګرنه چولې لا والشمس الزیا نورمه برېخناواله جوکړه ستا سترګې برېخي یو سیکنډ نور لاله شي غا ته جوګوري بیا دوه دوه دریم منټه ستا سترګې باندې دوی نه صدره کارینه ټول شپاس مې له ګوره سترګې فرق ناراضي الله موږ د جنو کنا نو چې ایمان په الله دې دا ایمان دې چې الله بغیر د اسباب ورس کول شي حضرت عیسی علیه السلام بغیر پلاره پیدا کو کنا آدم علیه السلام له پلاره نه مور الله پیدا بیبی هوا بی د ادم علیہ السلام د پختي نه پیدا کا الله اغه یو خلق ما لا تعلمون قران او اذا اغه سیس پیدا کوم ته تاسو کوی غینې داسې نه پیدا کوم کله کله سره سوچو کی شته دریاب کی روانه ده او دومره غونی پاری والا موټرو ور لګیدل دو دوبو مخالفت سمت ته او بلکره سیدی هغه باګه سرسنی شي کوله پاګه دم رپروګه دا کمال چا چوله الله او د هر ګاډي ډرایور مخاله ناش تي وي د کیشته ډرایور شاته ناش تي تا درستون ډرایوینګ کوي ا چې په وسره ويخلقوما پیدا کوم چې تاسو پوېږئ نا انس... یو پیدائش دی یو تخلیک دی یو ایجادات لکه ایجاد دی دا وای چې دی اوسیس اجزا چې کوم سينه ده جوړيږي دا مخ کې نه موجودي لکه دا چشمي جوړي شي وي دي فريم دا پلاستیک اولو کنا د دې شيشي ماده اول موجود وا. خو و دا دا خو میډیکل بډي ریسرچ وکونو د سمازه سر چې کوم نمبر اوغه مطابق دي کې ولګولي نو دې ته ایجادات وې دا ایجاد کړه دا ایجاد د انسان ده خو تخلیک چا چاره د احکم الحاکمین دا الله ده دی موږ الله دا کاغذ چې قران مجید به لیکل شي دی د دې اجزا مخکې نه موجود دي خو یو ماشين راغې او غاځې صفاقل نو دا کاغذ ته جوړ شو پرنټینګ پريس راغې په دید الله کتاب چاپ کو نو دا ايجاد خوده خو تخلیک نه دی خالق څوک دی الله نو امنو بالله هغه چې موږ اخی حقګي الله په پیجنو او الله رسول په جن دی کی کیږي دا یو ځان له لوی امور زده حدیث فقرازی من عرف نفسه فقد عرف ربه چا چې خپل ځانو پیژنندو بس د خالقو پیژنندو اوس په طهريان چې ځب ځان څنګه پیژنم اوس ستاپه دي خلکې معمولې جبا خبرې بيته کې او د دنیا د ټولو نه اعلی ل وړي چې سکندونوږي رېزالت ور کوي هغه تعالی په دې چې بګيلا ګولېدا دا ثرو دے دا رسنده دا خوک دے دا تاریخ دے دا پیک دے دا, دا, دا, دا خړو قابل دی ودان نه دی د دینم الله پی جنو چې الله په دې خلقي په دې جبهagle وټری لګولی د ځای کې معلوماتو د پاره دنیا کې قسمت ازم لې وړایې اکثر رزلټ ولټای خو چې دلته تچو تچسر رزلټ راغله دي چې دا, دا سیس بد مزه دی مخون بګینښت دا سیس خوک دی دا خسته دی دا د خوراک قابل ده او زور دا وی را زیده بیا غو د الله غ نظام ته دننا په دی خلقه دننا مړی کی تالو ده دا می قون ښکاریدا سول کنه تاخذ ابا شیخ کاریدا د دې وسه کاری دا د خوراک کنټرولر ده تخلقه گراندینګ کې خوراک کې سامان ميدکه د خوراک دل ته نیولل دن نه نبري سبلای دا نه بند دا کله چې لینز کلیر شي نو د الله پاکه ټوټماتیک خوشهد کی چې دې اوسه چې نورې کته لاړ شي خوشنګ جنورې کته شي بیا لا کو لګي چې نور لا نه شي چې نه ساي بند شي نو تاسو مر له کومال له ها د جبه فجبہ ګلاندې لړونه رګونه لګولې دي طایې ک الفاظ ادايګي اته د څنګه نه کې وفي انفسکم فلا تبصرون ستا په جسم کې الله د وحدانيت نه دي نو ته وینې نه ستا لاس کې هډرولیک سيستم لګولې دي کنټرول اسنه کې دی لیور د باول نشته ته پام چين کې سچي کې استاذ له اشاره کوي مزغو او مزغه غا فنکشن د لاس نه خړي قلاو کا بند کا اونیسه کلق کا دی لګا دي د دینموږ الله بي جنو چې دي خالق څوک دی الله سرګه کې طاقت دي لیدو دا دنیا دا ټوله بجلی راجه ماشي دنیا کې څومره پاور سټیشن دي او دا ټوله پاور سټیشن یوي کیمرې لولې یوي چې دا تصویر راکیش کی او د سیس پہچانو کی بیا هم دسترګې سلیم هي سی تندرسي دېو سترګې چې ټوله دنیا کې څومره پاور سټیشن دي دا ټوله راجه ماشي او دا یوی کیمرې ل سپلای غوري کی او غيوا کیمرا اګه نظر کې سیز درووالی د یام د سترګې دا کنټرول نه 100% کم دي تایل سره قسمه کومه لا چوله غوږ کې طاقت دا اورېدو چوله دی نو چې لو کو دې په واګم سورې ته په کې ماشين کېدنه وکړه تیز دی او کل رو دی الله پاک خپل یو کنټرول لګولې دي د انسان آزاد کچري نه اخ لړګي او پتاګی دا هډرولیک سیستم نه وي مگه ناشسته شو نه به د رکو کول جنو به سجده خاص یو شاعتیر بوینم الله هوفی انفسکم فلا تبصرون ستاسو جسم کې زماده وحدانیت نه خدمت ما پیجنای نه اوس د انسان د بیګوتو نکو نه لرګه سوای نو موږ کټکو کرا اوس د دې د ګوتو سرونه اول شی خدای د دې ګوتو خاص ته ګوت اخیصخ کاری بنوګ کی کومه کوته نوکنی او ډیر بچک صحیح که نه اوس د نوکس کارونو ګورا کله چې ردان نوخته نه وینې نو ته اوس یې سپک لخوا نیوې نه شرانی وینې چوندې په نشې لګوله نوستا خایس خایس ته استاده طاقت جماوه ودی کړي مثال په تور باندې دا روزی دی یو څلنې ته روزی کړلګه نو اځ سره انجو موله وکړینو سبه چې له روزی کړی الله پاک وګوره سمره خېسته بلې جوړه کړې دا او د پاسه په خسته ويخته لګولې دي چې زمو بندا خسته قاري لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم د دې نه خسته نک شبله جوړون کې نشته احسن تقويم خسته نک شګه مخبل بنده پیدا کړي او سمره خسته پیدا کړي او د الله رب العزت ده الله رب العزت قارګری یو ګوره چې په دنیا کې په کروڑونو خلک ته په کروڑونو خلک ته او د هر یو کس فینګر پرنٹ دبل نه مختلف دي زما به ځان مي فینګر په دنیا کې دبل چانېشته نو ستاسو به چانېشته زما به ځان دسترګو لینز په دنیا کې دبل چانېشته اگر زما د مور وروړې ولې نه وي وفي انفسكم فلا ستاسو صفه په جسم کې د الله د قدرت مخې دی نو تاسو په یی نه یعنی معرفت د الله تا چې خپل ځانو به یاندلو نو تاسو کو به یاندلو الله او به یاندو الله او به یاندو نو بس پہچان د رب کار رے. او پہچان درب رب راضی د الله په کتاب کله چې ته ګور ژاپاني او غاړه جوړ کینې نو ماډل دغې ور دلتهنی د هغې مکک دلتهنی هغې سوپواایر نی نو هغوی او سره کتاب را وړږي په غې کې د ګاډ د لمبی پیش نهلی د سکو ور نه تر اخری س سره پور ټول کار وتی نو د هغې چې کمپټری لمبیېغو وګوري چې د ګاډ ټومټ دا کمینول دی دپرول شوږې ډیزلو بچږي خو ه کم حاکین چې معژوم پیداږې نوغ ته د پیس کلو د چل چاداخل ل دی تہ شرکت موج راغله نه چې کله چې سپایګا او د مور خوازند باندې راکاګا ازب چې نه ځان روانوم وفي انفسکم فلۃ تبصرو هغه بچته بل زیلاج او هغه خلونه لګای خو چې کله مور خپل خوا له نږدېګي نو هغه ته د اغینه اغه زایکه معلوم شي چې زمان رب دل دمال چینه لګول نو هغه د مور بقوا باندې شنو خلو لګی دینه مور په ژوند او سمرا ګوره ته فیډر علاوه کوی ځاڼی بچې ده څلول فیډر یې ولا ور نه مړیږي او مو سره خواږه دوه منټه مور شي پا پټي خزانه هغه الله علم معلومه یې فیډر خطورې دنیا له پته لګي سمره اسکل کل دا نو وبسی هوا شي نو ګېډه خرابای کل به ګوبل کېدنو ګېډه پر سي ديلی کل س کل س الله داز یو سیز جوړ کړي د متوازن غذا د مور په پیو کې وفین فوس کوم فلا تبسرون ستازو پا نفسونو کی درب پہ احجان دین اپتاسو نه نہیں نا پس کل انسان زان لے سوچو کو پل رب لے سوچو کو چه احکم الحاکمین زمان نقشا پا کم ترز بانے جوڑا کرده دا او پسنگ اندازی جوړه کرده دا مون برابو پہ او یاد ساتای در پہ احجان دا مونږ د پار ضروری دے چې کله مون ربو پہ جنو نو مون بحلال حلال پہ حرام بحرام پہ مون خپل خپل به یې نو پر دې به پر دې به یې نو کمل چې رپر دې ویله نو هغه پر دې وکمل چې رپر ول ویله بخپنی خدا بو به چند ربانی کیږي نذګه وی ان الذين امنوا اګه سانج ایمان رول په خلا او اګه سانج يهوديان دي او نصارا دي او ابراهيم عليه السلام قوم دی من شد اګه چانا امن بالله جدی ایمان بالله باندې وروړی پہچانې سو کې الله او دوین د ایمانیات او نو الاخر او دای د ایمانی چې یو ورځ دراتلو ولشتام ما سره به حساب او کتاب کوي لکه حدیث پاک ګرازي د قیامت ورځ باندې به یو سره مخکې نږي ترسو جدی د پنځو سوالونو جواب نه ورکړي ما ځوانی درکړي وا څ세 کې خرج کړي وو؟ مأموتان چې د بوسو مو تسو د ریال غټولو کې خرج کړي کنه؟ د الله لپاره مونږ سکړي دي. بي. ما ځواني درکړي وو، تا ځواني سکيلا غوړي وو. جواب شته؟ نشته. که هو ولا مو سره نشته ما ما, ما د مال دولت در اول خدامال له غټه له څنګه وو. او چې دیو غټونو بیا دې له غو نشتہ جواب نشتا معلومه څنګه ګټلې او زموږ دغه مسکه معامله ده کنه او کم زممله ګوره دي بیان دغه زموږ مسکه معامله ده د دې بس د پوښتې خو کامیاب هغه سره به حدیث پاک کې راضي سرور کونین صلی الله علیه و وسلم فرمای چې پرز د قیامت باندې میدان محشر کې په ټول مخلوق په میدان ولاړی نور به اندهې تیز وی سور بنی الا ظل عرش ربك مقصات رب دا تخسور وی او وکسم مخلوق چې گم ده الله به دا غد عرش ور لاندې اغه لځه ورغې الله دې موږ دا غې نه وکړځه امين سوق وی جی اولنه وی امام عادل انصاف کوونکی ان بادشاہ داونه ممکن نه ده اګل ذو عمر رضی الله تعالی اوه نه پکار دے امام عادل انصاف کو ان کے بادشاہ چې هر څا سرا هغه انصاف کوي او ذیم شاب النشافی عبادت الله اغزوان چې خپل زندگی د الله په عبادت کې تیر کا شاب فی عبادت الله اغزوان چې خپل زندگی خپل زندگی د الله په عبادت کې تیر کا موږ سره وخت د الله د عبادت الله دې معفي وکړي ورجل او اغه سره چې دا اغه ورځو جمعه ته ورينخه ته چې سو په د مسجډم رایزه په الله کوړتزم جمعه کوم له تانخ کاری جمعه له موږ زونه او اغه سره وای چې بخیله اسبان د خیراتو کې اوس لا خبر نشي نن جی تصویر نه است خیرات سوکای چې فېسبوک کې تصویر نه راغله اخرات خیرات ته چې بخیله ازبانه خیراتو کې چې کس لاس خبر نشي دا غسړې به د عرش د سوري لاندې نن زمونټول عمل دریادې کنه نو واليوم الاخر چې دا اخر ورځې نزو یریګم چې ورځې راتونکو دا او سبا الله له جواب ورکوم او درم وعمل الصالحان عمل وکړو خوب الطريقه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عمل کبل د دو دوه بار د دو شرطونه لازمی دي یو دا چې دا دا سنت موافقي نبی علیہ السلام کړي او, او دا امداد الله درزاده پاره هر عمل چې الله درزاده پاره ای او د پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم په طریقه باندې دا قابل دا قبول له دا, دا الله قبل ای او که عمل د الله د رضا ده پاره او د الله د پیغمبر په طریقه ني هغه چې هر څومره عملي هغه بس ده که خلک د دنیا کې ډېر خوئي لګلند مثال لګلند مثال بدعات په دنیا کې شته کنه هر هغه عمل لوي چې د الله حبيب ني کړي صل الله عليه واله وسلم لکه د سنتونو رسټو په جمع دعا کول شو مون دعا منو د دوامون کړنیو ذکه ادعا او محل عبادت دعا د عبادت مغز او نلی نلیدې نچور دی خو دعا هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه نو نبی رسول الله جمعه کی سنت نه دی کړې نو دعا کمزکه وکړه دا سره نشه خیره که او سره وای دا یار خیر نبی رسول الله خو نه دی خو خدا خیر کار دے نو د نبی رسول الله نه د خیر کار پاتې شوی نه دی ک چرته داوی دا خیر کار نه وی نبی الله صلی الله علیه و سلم نه ایمان او دا کیدره چې نبی صلی الله علیه و دا خیر کار نه وکړي نو رساله دی پورنه رسول نه وذ بالله من ذلک نه هر هغه عمل چې په اغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و یا د صحابه کرامو د ژوندګي نقشه نوي هغه چې هر څومره عمل دی هغه بسته عمل صالح هغه عمل چې دا قران او سنت نوکل چې دا کار نوکل نو لهم اجرهم د دې لپاره وبدلې ان دربهم د الله په نيزه الله بولا بدل ورکي او کل چې خیرات و زکاة عام دو سنگئی او زکات عام خلک وی شي د څنګه یو چې کل د ملک بادشاہ وی شي بیا بسنګي او چې چی بیا د بچهانو بادشاہ وی شي الله یز چی باجرهم اغه اجر بسی وی ولا خوف علیهم نب يرپ دی باندې آئند وخت کې ره دما سره ب کېږي والله هم یخزنون او نه بهې تیر شي و پسې غمجن شي نو کاشي دا چې مړی که غم د تم او خوف چې ما سره بې کېږي بیا ګوری انله نه منې شکه کسان جغې ایمان راړو په الله. والذين واكسان حادثه يهوديان دي وانا سوارا او نو قوم د حضرت عيسى عليه السلام وسع او اغا آتش پر اس قوم د ابراهيم عليه السلام من شيده اغه چانا امن بالله چې ایمان به الله ورو یو پر د اخرت دا او عمل او عمل کوي په طریقه د محمد رسول الله الله علیه وسلم پلهم عجرهم دید پارا و بطلوی پنیز درب ددی لا خوفن علیهم او نبیر پدی باندی ولا هم یا زنون او نبیر پدی غمجنشی دیز پوری اول <سؤال> خطاب ختم شو پدی کیت تنیامت دو نا دو عذابونی زکر کل فیرون نم اخلاص کئی دوبی دو نم اخلاص کئی تورات می دل درکو قتل می در دماغ کو نمر نرستو می جن دی کئی سورے می در باین دوار یزیو کو منو سلوان می دل تیار رو لے گل دا کاننے می دل چینی روانے ذکر کر یو زلط و حوان بسبب الکفران او نزول العذاب من السما دالت دا طرف نازاب را گئے و آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين الصلاة والصدا مولا سے. ذو القرٰن والسنة خدمت زمونوالي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخدوانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين